Tak eh, předtím jsme se učili, jak eh, z hrubého se dostat na jemné a zase jak z jemného na hrubé, a to v dvou různých variantech. Hm? No a to je vlastně předpověď k tomu, co teď má přicházet. No a to je vlastně jedinečné, že... Já tam jsem žil dlouhou dobu na Frilance a v Burmě. A v teravádové tradici jsem zažil i tam, kde jsem žil, kde jsem přebýval v různých centrech, že prostí lidé prostě Nirvana je něco, co je nedosažitelného. Hm? No a Buddha je někdo, kdo vstoupil do nirvány, no a ten vstoupil do nirvány a vlastně už e, e, tady není. Hm? A e, tak, e, co se týče běžných věcí, tak třeba na Šri je to běžné, jsou vedle kláštera, to jsou takzvaný dévalája, hm? kde mají různé symboly Bohu a k tým se chodí. K Budhovi se nemůžou chodit modlit, aby jejich syn dostal práci, nebo aby jejich dcera se dobře vdala, nebo aby jejich synovec udělal zkoušky a tak dále. No a tak chodí do těch dévalája, hm? kde prostě stejně tak, jako v našich podmínkách, prostě se modlí, aby jim bylo vyhověno v jejich pání a aby si zlepšili svůj status, zlepšili svůj způsob života. No a vlastně se stydí hm? své chání dát přímo. Hm? té realitě, kterou představuje Buddha, která je vlastně od nich oddělená. Hm? No a e, vlastně v Mahajáně my se dostáváme do nových horizontů, ta e, realita přestává být oddělená, ale v klasické e, Mahajáně hm? stále ta takovost je něco, co se neaktivně hm, účastní eh, vlastně každodenního života. Je to něco, co eh, je, eh, jak jsme měli na začátku, je to nemyslitelné, nevysvětlitelné. Je to, přestože je to nemyslitelné, nevysvětlitelné, je to Podklad všeho, co se vlastně děje. To je ta výhoda mahajánového učení, že může přímo oslovit obyčejného člověka, že prostě mu dá naději, že i když udělal různé špatné činy, a to jsme udělali všichni, že se jich zbaví milostí toho principu, který stále stojí za ním a je vlastně účastní se i aktivně jeho života. No a tato tendence v buddhismu pak dosáhla plného naplnění právě v tom pojmu. Luna Tathagati, hm? což je to nevysvětlitelné, nemyslitelné, které je součástí všech bytostí a aktivně hm? se účastní hm? všech eh, našich eh, aktivit. Hm? To znamená to eh, ta takovost, to nevysvětlit, nevysvětlitelné, nepochopitelné normálním myšlením je tam, ale eh, nějakým způsobem se účastní všeho, co děláme, i všech našich pod, popletení, hm, ona zůstává v pozadí. No a to je právě teorie tohoto traktátu, že ta takovost neboli nirvána, je příčina hm, všech, jak jsme se učili předtím, všech fenoménů naší zkušenosti. Hm, a ty podmínky, hm, aby ta příčina hm, byla aktivní hm, v tom smyslu, že nás očišťuje, hm, je ty hm, ty podmínky toho, to je ta nevědomost. Bez nevědomosti, jak jsme se učili, vlastně žádný pohyb mysli nemůže existovat. A ten pohyb mysli, jak jsme se učili, to je vlastně je neoddělitelný od té podstaty mysli, která je nevysvětlitelná, nepochopitelná, která Přestože že je nevysvětlitelná, nepochopitelná, je stále s námi. Ať jsme si toho vědomí, nebo si toho vědomí nejsme. Hm? Teď eh, proces zjemňování mysli, jak jsme se učili v předešlé části, je vlastně proces uvědomování toho principu, to uvědomování toho principu je to, co bylo označováno a je označováno stále jako to penč je, to původní probuzení. A to původní probuzení je neoddělitelné od toho principu, který vytváří vlastně naší zkušenost. Čili Nevědomost sama nemá funkci očištění, ale společně s takovostí, která je stále přítomná, ale nepochopitelná normálním rozdělujícím myšlením, normálním dualistickým myšlením, ta stejná takovost se může, může očistit veškerou naši mysl, veškeré naše jednání, ale ve spojitosti právě s tou, s tou nevědomostí. Čili ta Nevědomost sama nemůže mít samozřejmě funkci očisty, ale ve spojení s takovostí se vlastně stává očistou. Hm? A stává se očistou tím vlastně poznáním toho původního probuzení a procesu toho poznání, jak už jsme se zmínili, ten proces Poznání původního probuzení je od, vlastně od probuzení samotného neoddělitelný, protože příčina a důsledky se nedají oddělit. Čili to zašpinění nemá vlastní podstatu. V Mahajáně, je učení, Vlastně ničeho jiného než nemožnosti vlastní podstaty ve všech fenoménech, dualistických fenoménech. Hm, ta vlastní podstata, hm, ta svabháva, ta patří jedině a exkluzivně tomu eh, principu čistoty, hm, který se nemění. A to, co se mění, se mění na základě toho, že to, co se mění, nemá, nemůže mít žádnou vlastní podstatu. To je Mahaján a to je třeba pochopit. Bez tohoto pochopení my nějakým způsobem jsme vedle. No a to, co se mění, ta Hmm, takovost sama, ten princip sám, nemá žádnou podobu, nemá žádný obraz, nemá žádný symbol, nemá žádný objekt, hm? což se nazývá mimita, neboli xiang čínsky. Xiang hm? čínským charakteru je strom a oko. Hm? Je něco, co se dá pozřehnout. My můžeme pozrhnout jenom to, co je v pohybu, v rámci obrazu, v rámci symbolů, v rámci objektů. Hm? No ale to, co ty objekty, ty symboly má, hm? to je iluzorní, ale to je právě funkce té podstaty, bez které my tu podstatu nemůžeme poznat. My ji musíme poznat na základě právě těch funkcí, které se stále mění a mění se v každém okamžiku. A ten proces změny v každém okamžiku je prostě proces spolupráce hm? nebo spolužití té neměné podstaty a toho, co se mění, buď hm, ve dobrém smyslu, nebo i ve špatném smyslu. Čili ta podstata existuje zároveň s tou změnou. Tady jsme na, u jádra Mahajány. Čili ta podstata je důvod čistoty. Bez toho důvodu čistoty ten proces očisty není možný, ale ten proces očisty je právě možné, že ta zakalená mysl, která se mění, na základě nevědomosti, ať už v dobrém smyslu nebo ve špatném smyslu, hm? se navzájem s tou takovostí prosicuje. A to je zde e, to revoluční. Hm? To najdeme tež v tibetském e, buddhismu je velice populární a má nesvětně stejně tak jako tento spis v čínském buddhismu, v tibetském buddhismu je to Ratna, Gota, Utara, Tantra, Shastra, která má tež nesčetně hm, různých komentářů. Všichni skoro velcí jogíni a myslitele všech tibetských tradic vlastně Snažili vysvětlovat hm, to, eh, tento traktát hm, Utaratantra Šástra, stejně tak jako eh, velcí učenci a jogíni v Číně se snažili vysvětlovat eh, toto vystání víry Mahajánu. No a oba traktáty jsou právě založené na. To, na té revoluční myšlence vzájemného hm, prosicování mezi tím, co je v principu čisté a nemůže se zašpinit a tou funkcí toho principu, které jsou v pohybu. A právě na základě toho pohybu my můžeme poznat hm, tu funkci, která čistoty, která se nemění. Čili eh, ta kapitola, kterou začínáme, to vysvětluje eh, vlastně, že ta podstata, což je to čisté jsoucnou, hm, šukla darma, která se jmenuje takovost, Neboli genru, což znamená opravdové tak. Tedy kapitola, kterou se teď zabýváme, začíná tím, že ve vědomí, jež vzniká a zaniká, existují čtyři druhy, hm? neboli čtyři významy, nebo dá se to i přeložit, čtyři darmy. Hm? Ehm které se prosicují. Čtyři darmi prosicování, čtyři významy prosic darem prosicování. Hm? Čili hm, čtyři druhy vásána. Hm? Vásána doslova znamená to, co bydlí. Hm? Vás znamená bydlet. Hm? To, co bydlí, anebo to, co prosicuje, když použijeme Čínského výrazu, to, co prosicuje naši realitu. A v tom procesu prosicování naší reality vystávají poskrněná i čistá i soucna. Ovšem, učili jsme se, že to, co vyvstává, je iluzorní, ale bez toho iluzorního my nemůžeme poznat to, co je skutečné, to, co je opravdové a to, co má vlastní podstatu. Vlastní podstata je právě hm, ta absence vlastní podstaty. To je vlastní podstata takovosti a tou vlastní podstatou takovosti takovost může právě očistit bytosti. Může jim dát naději, že to jejich zašpinění, není, není skutečné. Může jim dát naději, že to, ta strast je něco, čeho se můžou zbavit, co, protože to není skutečné. Dává jim víru a nechává v nich růst víru v to, že existuje něco, co tím tou naší denní zkušeností, nestálosti, strasti nestálosti, nejáství, co tuto zkušenost přesahuje a co nás může uvést do stavu čistoty, který nikdy nemizí. Ale ten stav čistoty, který mizí, to je právě čistota založená na tom pohybu, který je iluzorní. Stejně tak i ta nečistota je též iluzorní. To je třeba pochopit. Jak čistota, tak i nečistota v tom relativním smyslu jinak si je nemůžeme vlastně srovnat a dát dohromady, jsou iluzorní. Protože všechno relativní je iluzorní. Proto Buda vysvětluje závislé vznikání na principu nevědomosti. Na principu neznalosti. A jestliže my tuto neznalost nepronikneme a to Plné proniknutí neznalosti je podle m, tradice yogačára, je vlastně privilegie Budhy samotného, ale bytosti v sobě mají hm, tu stejnou podstatu jako Budha, protože všechny, jak vysvětlují sútry Mahajány, jako šri a tak dále, všechny druhy existence hm? jsou neoddělitelné od té podstaty a vznikají z této podstaty. To jsme se tež učili hm? v předešlé kapitole. Hm? A podstata se stává velká jedině na základě, jak jsme se učili, velkých vlastností, hm? neboli velkých obrazů, hm? které se vlastnost, Které té podstatě dávají funkci a která na základě té funkce, ta podstata se může naplnit. Bez funkce se ta podstata nenaplní. To je tež v tom spojené s čínským myšlením, s čínskou filozofií. Proto mnoho učenců se domnívá, že autor, tohoto eh, traktátu eh, musel být někdo obeznámen s čínskou filozofií. Hm? Ta eh, podstata a ty dává jedině hm? naplnění na základě těch funkcí. Hm? A ty funkce, když jsou v harmonii, hm, tak Máme přístup k pochopení té podstaty. Jestliže nejsou v harmonii, no tak nemáme k tomu přístup. No a tím pádem v předešlé části traktátu jsme měli jak zhruba hrubé se zjemňuje, zjemňuje, zjemňuje, až se stane to nejjemnější, tedy stav budovství, stav těla, doslova těla e, moudrosti. Hm? A zase z toho jemného do hrubého měli jsme dvě varianty tohoto procesu. Hm? E, první z hlediska všeobecného, pak z hlediska těch jemných různých aspektů, hm? těch ty tři jemné aspekty a šest hrubých aspektů. Hm? Aby jsme pochopili, že proces pohybu je souhra toho, co je jemné a toho, co je hrubé. Toho, co vede k dobru a toho, co k dobru nevede, co vede k strasti. No a z hlediska komentářů vlastně my máme eh, žití v, v samsáře, je jistá schizofrenie, kde to dobré a to zlé vznikají současně. To není, že první bylo dobré a pak se vyjevilo zlé, nebo že první bylo zlé a pak se vyjevilo dobré. Hm? Ty, to dobré a to zlé vždy existují jeden v relaci k tomu druhému. Nemůžou existovat odrezaní jeden od druhého. A to je právě ta dynamika tohoto spisu. My musíme stále vidět to dobré a to zlé, to příhodné a to nepříhodné, jako podle komentáru, jako kdyby jeden premlouval toho druhého, aby se dal na jeho stranu. Čili my, jako by jsme měli v sobě dvě osobnosti, jedna nás premluvá, aby jsme se dali na stranu toho, co je příhodné, Jedna nás premluvá, aby jsme se dali na stranu toho, co je nepříhodného. To, co je příhodné, to zjemňuje mysl, a to, co je nepříhodné, to vlastně vede k procesu hrubosti mysli. No a hrubá mysl vnímá hrubé objekty, jem, jemná mysl, vnímá jemnější objekty. To je privilegie těch jemných mysl, myslí, to není v, v, v rámci možností těch hrubých myslí. No a co se týče buddhismu, no tak samsára je Produktem mysl první musí být mysl, protože buddhisté nevěří v... Vněče, vněč, v tvoritele světa, ale ten tvoritel světa to je právě ta mysl. A ta mysl pracuje jedině, jestliže ten princip mysli a ty funkce mysli Existují v zájemném spojení. A to je i jak v hrubých myslích, jako jsou naše, tak i v těch jemnějších myslích, v myslích bodysatvů, v různých stádiích probuzení. Stále existuje, existují situace, kde to jemnější přemlouvá to hrubší a to hrubší zase přemlouvá to jemnější. Hm? No a tak na základě toho máme vlastně dynamismus všech eh, našich eh, způsobů myšlení a jednání. Čili jakmile se mysl začne hýbat. Stane se, jak jsme se učili, stane se to budhovství, hm? to, to, to, ta takovost, která ovšem je nedualistická. Stane se álája, hm? Což je mysl, která se hýbe. A bez pohybu pak nemůže existovat vnímání, počitky. No a to je to nejdůležitější v životě bytostí. Protože bytosti se řídí podle jejich počitků, podle jejich vnímání. No a pak na základě počitků a vnímání pak si razují věci dohromady a snaží se pochopit a vývést e, svoji existenci, tedy existenci založenou na mysli. Čili to není ten princip, který může vytvářet všechna. E, zašpiněná a čistá jsoucna, to je pouze ten princip v s, s relaci k té nevědomosti, který může přijmout a vytvářet všechna zašpiněná i čistá jsoucna, bez výjimky. No a Buddha se neodpojuje tedy od tohoto procesu hm, přijímání a vytváření, ale není tím procesem poznamenán v tom smyslu, hm, že, hm, že jeho mysl je se dá do pohybu na základě nevědomosti, ale ona se dává do pohybu právě na základě opaku nevědomosti, což je vědomost. A plná vědomost znamená tělo darmy neboli tělo moudrosti. A teď tělo moudrosti, tež může, jak jsme se učili, vytvářet hm, i soucna aby tím pádem ty soucna vedla hm, k, k realizaci těla moudrosti a k, k vysvobození. Hm. No a eh, tak. Eh, Máme tedy čtyři druhy hm? prosicování soucen, nebo významu prosicování soucen, významu eh, prosicování, což je výz, význam existence. Hm? Za prvé, čisté soucno to je ta. Původní čistota, tedy ta, dá se říci, to vlastní soucno čistoty, neboli princip čistoty, který se jmenuje takovost. No a tato takovost je to, co má. A pouze to má vlastní podstatu. No, a to je právě ta prázdnota. Neboli v nedu, Ta prázdnota v nedualistickém smyslu se jmenuje takovost. A takovost je to, hm? čem Buddha přichází a odchází. Hm? Přichází na svět v takovosti, odchází ze světa v takovosti. No, a vede nás, hm? bytosti, pod, na základě jeho těla darmy, těla moudrosti, aby jsme hm, z toho z té strasti hm, mysli od těch nej, nejhrubších projevů nevědomosti do těch nejjemnějších projevů nevědomosti prostě od svobodil. Hm? Budha je k tomu, aby osvobozoval bytosti, od, jak od těch nejhrubších, tak i od těch nejjemnějších hm, projevů nevědomosti. Proto v tom samsárickém těle, který jsem e, během víkendu e, vysvětloval, Buddha vlastně je reprezentován ve všech šesti hm, nebo pěti druhých hm, stavů existence, které se v sanskritu jmenují Gati, což vlastně znamená hm, pochod existence. Hm, my jsme hm, v procesu hm, nadstávání nebo stávání se, že, protože jsme na pochodu. Hm, a kdo je na pochodu? Mysl je na pochodu. Ovšem vlastní podstata mysli na pochodu není. To jsou ty funkce mysli, které jsou spojené s těmi obrazy mysli, s těmi symboly mysli, s těmi objekty mysli, které jsou na pochodu. No a bez tohoto pochodu my nemůžeme poznat to, co je základem toho pochodu. A to je ta, ta, právě to čisté soucno, které se jmenuje takovost. Čili bez tohoto principu, doslova v čínštině se to znamená, bez tohoto těla, hm, čistoty, hi, bez toho, které se tež nazývá Tělo darmy, nebo tělo čisté darmy? Hm? Šukla darma. Bez tohoto těla vlastně veškeré funkce, veškeré procesy by nedávaly smysl. Ale to. Tělo je právě v pohybu na základě nevědomosti. Bez, bez té nevědomosti to tělo nemůže být v pohybu. A tomu pohybu právě nebrání, protože jeho podstata je prázdnota. Co ale pohyb může vyjevit hm? ve svých jemnějších formách je právě iluzornost tohoto pohybu. A to vyjeví pouze v těch jemnějších formách, v těch hrubších formách to eh, nevyjeví. Protože ty hrubší formy vědomí eh, nemají hlubší formu uvědomování. A proces probuzování je proces uvědomování. Uvědomování čeho? Uvědomování právě té prvotní podstaty, na základě které se vše může hýbat. A která tomu pohybu nebrání, ale sama v pohybu není. No a teď z toho jemného se dostáváme do toho hrubšího, aby jsme pochopili, jak z hrubšího se dostaneme znovu do toho jemného až do toho nejjemnějšího. Čili první je to čisté soucno, ovšem to čisté soucno neexistuje bez těch funkcí. My ho můžeme jedině poznat na základě těch funkcí. A ty funkce existují, protože je nevědomost. Za druhé, důvod všech zakalení, vědomí, jež se jmenuje nevědomost. Mhm. Tak důvod všech zakalení, ještě se jmenuje nevědomost. Tak na základě jednoho momentu nevědomosti in hm? jen woming, hm? jeden okamžik nevědomosti uvádí mysl v pohyb a jestliže je mysl v pohybu, pak čistota a zakalení se navzájem prosicují. Čili čistota pak může prosicovat tu nevědomost zde prvotní nevědomost a zase ta prvotní nevědomost může prosicovat tu prvotní čistotu. No a pod vlivem té nevědomosti, jak jsme se učili, ta, to lůno, ta tágaty, což je takovost, hm, jakožto podklad vědomí, jakožto podklad mysli. Na základě nevědomosti se stane álája, neboli ádána. Ádána je vědomí, které ulpívá. Álája je vědomí, které bydlí. Podstata vědomí nikde nebydlí, ale to vědomí, které má objekt a které se na základě objektu obrazu hýbe, to bydlí. A to bydlí tak, že se zde to čisté a nečisté navzájem prosicují. No a teď se jmenuje čita, což znamená vědomí, které může akumulovat akumulovat co? Akumulovat tu aktivitu vědomí na základě, které pak ty akumulace karma znamená vlastně akumulace těch formací, které uvádějí formací vůle, které uvádějí pohyb které uvádějí mysl do pohybu, hm? tak ona ty formace přijímá, protože je to eh, rezultativní mysl, pasivní mysl, no a zase je preměňuje v těch sedm druhů v eh, Jogačára, sedm druhů takzvaných pravrity, vydbjána, to je těch aktivních druhů vědomí. Hm? Čili aktivní je přijato pasivním, a z toho pasivního zase vychází to aktivní. Hm? To je stejně jako, stejný princip jako bhavanga, to je princip kontinuity. Aktivní může být aktivní jedině na základě pasivního a to pasivní se aktivizuje jedině na základě těch semen ve vědomí, hm? které to vědomí zase aktivizují. No a teď? Máme důvod všech zakalení vědomí, jež se věduje nevědomost. No, ta nevědomost uvede hm, mysl do pohybu. No a když uvede mysl do pohybu, no tak eh, vlastně máme eh, to, eh, ty eh, dvě Dva pole, jako Jing a Yang. Hm? Ten eh, pol, kde je přemlouváno to, co je příznivé, přemlouváno to nepříznivé a to, co je nepříznivé, zase přemlouvá to příznivé. Hm? No a tak se Vytváří iluzorní mysl, která se jmenuje aktivizující vědomí. Jakmile je aktivizující vědomí, hm, to jsme se učili, ta karma Vigiána nemůže existovat odděleně hm, od té, toho vědomí, které se rozvíjí neboli od toho eh, Tienfen fen bhága od toho té části vědomí na základě pohybu, na základě aktivity musí být něco, co eh, tu aktivitu vidí hm? a něco, tomu se říká kjáty vigyána nebo Vigiana, vigyána, kjáty vigyána, kde je, kde je Vědomí, které se rozvíjí, bude tež vědomí, které se vyjevuje. Hm? Čili jakmile se vědomí aktivizuje, aktivizuje se současně s vědomím, které něco vidí, a vědomím, které, když je vědomí, které něco vidí, no tak je vědomí, které je viděno. Hm? Čili pohyb vychází z vědomí samotného. On nevychází z venku a v této nejjemnější formě pohybu vědomí sebe samo ještě neopouští. Proto je to jemná forma vědomí. Ta nejjemnější forma vědomí. No a e, jelikož se vědomí hýbe a vědomí je si vědomo hm, toho pohybu a e, vědomo toho hm, objektu, hm, které z, tý, hm, z toho aspektu vědomí, které ho rozvíjí, doslova roztačí, džvanš. Juan, hm, juan Hmm? Tež v které vlastně proces myšlení začíná z Čoanš, začíná z chita, neboli chita, to vědomí, které se rozvíjí na základě pozornosti. Jestliže je pozornost vůči objektu, jestliže je pozornost vůči pohybu, no tak mysl se hýbe. Jestliže není pozornost vůči pohybu, no tak mysl se nehýbe. Jestliže je pozornost vůči pohybu, no tak tam máme ten aspekt, který ten, ten daršana který něco vidí, no a aspekt Nimita Bhága, aspekt toho, co je viděné. Hm? No a ty dva aspekty, jakmile se vyjeví, no tak se vyjeví veškerá hm? eh, eh, nečistá jsoucna a čistá jsoucna hm? podle hm? toho, jak eh, vlastně eh, my eh, pracujeme s jemným vědomím nebo s hrubým vědomím. Ještě to jemné vědomí, to obsahuje, to se rozvíjí dál, to manas, jak už jsme se učili, že tam je aspekt toho poznání, co je příjemné a nepříjemné. Hm, na základ. Jestliže je hm, někdo, kdo vidí a něco, co je viděného, hm, tak jestliže to nepronikneme jako iluzorní, tak ten do, na základě toho doteku hm, vyvstávají počitky, příjemné a nepříjemné počitky. No a na základě těch příjemných a nepříjemných počitcích pot, pak eh, máme dojem, hm, že ty příjemné a nepříjemné počitky patří nám, hm, že eh, ať tím vlastně se vytváří. Kontinuita ta myšlení. Hm? To máme stále ty jemné aspekty, hm? ty nejjemnější, ty tři, pak šest hrubších, z těch šesti hrubších, ty jemné, to je ten aspekt rozlišování, kdy na základě dotyku se věví počitek, no a na základě počitku hm? se eh, objeví pak eh, pojem toho, že ten počitek patří nám. No a pak automaticky my chceme ty příjemné počitky, nechceme ty nepříjemné počitky. No a tak máme kontinuitu vědomí. Jakého vědomí? Iluzorního vědomí. No ale to je ještě stále ta jemnější část, hrubší části. Na základě té jemnější části, ty hrubší části, pak vyvstávají ty vlastně ty nejhrubší stavy vědomí. Za čtvrté, iluzorní sféra předmětů která se jmenuje šest druhů předmětu eh, vnímání. Hm? V činštině doslova se říká šest druhů prachu. Hm? Tak na základě já, což je kontinuita na základě rozličování příjemného a nepříjemného a eh, odvracení se od nepříjemného a eh, Libost vůči príjemnému, což je ještě velice jemný hm? způsob myšlení, ale vytváří já a na základě toho já máme pak šest iluzorních sfér předmětů. tedy šest druhů prachu, hm? kdy objekt, te, kdy pak vědomí se eh, zabývá tím objektem jako něčím, co se dá přivlastnit, co se dá chytit, co se dá eh, správně pochopit na základě rozlišující mysli, na základě diskriminující mysli, by se dalo i říct, No a ty iluzorní objekty hm, pak jsou podmínkou k, našim, k ulpívání na našich názorech hm, a k ulpívání eh, k, na základě eh, ulpívání pak máme píchu a máme názory, na kterých eh, na kterých stojíme a vidíme to jako něco, co tam skutečně je, co je založené na skutečné realitě, která prostě někde stojí. No a když se té reality chytíme a těch konceptů, té reality, která někde stojí, když se chytíme, no tak vytváříme nové hm, karmické vazby a nové, jak jsme se učili, nové stavy vlastně, upoutanosti. Hm? Upoutanosti na čem? Upoutanosti na právě tom hrubém diskriminujícím vědomí, hm? které se drží těch šesti prachů, hm? čili šesti objektů smyslu, jako něčeho co tam skutečně je, co tam stojí, co se dá privlastnit, co nám patří. No a čím hrubší to vědomí bude, no tím hrubší ten proces privlastňování a chňapání tež se stává. No a tak vlastně Strácíme schopnost, poznat podle pravdy, jak se věci mají. Poznáváme získáváme strácíme schopnost, vidět, jak vlastně ten proces myšlení je proces, Přesvědčování hm? dobra ke zlu, zla, nebo dobra ke zlu, dobra k dobrému, k myšlení a zla k hrubému, nepříhodnému myšlení, které je nezdravé. Hm? To, to jemné je vždy zdravé to jemnější je zdravější, to hrubější je nezdravé. Hm? Ale přesto v principu ani čisté, ani nečisté soucnu neexistuje. Se stává e, nečisté nebo nečisté na základě toho vzájemného dialogu hm? mezi takovostí a mezi nevědomostí. Ta nevědomost sama, jak jsme viděli, je ten nejjemnější způsob pohybu vědomí. Ten je spojen právě s těmi třemi jemnými aspekty, kdy vědomí ještě zůstává plně v sobě samotném, no když ale se prilne k tomu rozlišování počitku a k té kontinuitě, která je na tom principu počitku, která z toho principu počitku vychází, pak to Vědomí se stává hrubším a lepí se na těch šest druhů prachu a vytváří stále nové názory, stále no, nové ulpívání a stále nové druhy píchy a pomatení sebou. Čím jemnější je vědomí, tím blíž je k prosicování takovosti. Čím se oddaluje, čím se stává hrubší, tím vlastně ztrácí to spojení s takovostí. Jestliže je ale napojené na takovost, no tak v tom vědomí vystává ta víra, Praxe víry, o které mluví tento traktát. No a tak se nevědomí prosycuje vědomím nebo uvědomováním. No a my se dostáváme do těch jemnějších stavů myšlení, jemnějších stavů mysli. A, a tak získáváme jistou schopnost intuice, že ta je právě je napojená a neoddělitelná od té takovosti. Čili eh, ta álája, hm? která okamžitě získává funkci bydlení, ulpívání a hromadění, hm? V nejen je nejen alája prosicuje, ale je prosicována, čili je nejen pasivní, ale je tež aktivní. A tím pádem existuje nejen ve stavu príčiny, ale i ve stavu ovoce, až vlastně do stavu budovství. Proto Vankávatára sutra, což je vlastně základ pro zenovou tradici, podle tradice dharma sám tuto sutru zvrát, učil, v Číně, hm? tak vlastně ta alaja se nedá oddělit od té takovosti. Jsou vlastně jedna realita. Hm? To je právě ta dynamičnost tohoto konceptu eh, původního probuzení neboli eh, toho budovství hm? nebo základu budovství v myslí všech bytostí. Tím pádem vlastně to budhovství má nejen pasivní funkci, ale má i aktivní funkci. Stále nás přesvědčuje k tomu, aby jsme se zjemnili, aby jsme se zlepšili a aby jsme získali hlubší uvědomění. Čili bez té álá je, která je prosicována tou takovostí, my vlastně v sobě nemůžeme nechat vystat tu víru, nepraktikovat víru a pak se dostat do hlubších a hlubších stádí realizace spojením s stále jemnějšími stavy vědomí. A teď poslední odstavec. Význam prosicování se dá přirovnat k šatům, které sami o sobě nejsou cítit. Ale když je lidé na voní, hm? jak je na voní? Hm? No tou příčinou prosicování, což je ta nevědomost, hm? takže ta ála je, může a vytvořit všechna čistá i nečistá jsoudna. Pokud tam ten parfém není, no tak ta álaje, je, která je vždy spojena s tou takovostí, hm, nemůže přijmout a vytvářet všechna čistá a nečistá hm? jest Pak buď ty nečistá jsoudna přemlouvají ty čistá soucna nebo ty čistá soucna přemlouvají ty nečistá soucna hm, podle ty relace mezi eh, tím čistým soucnem a těmi těmi nečistými soucny, iluzorními soucny, které uvádějí hm, tu, eh, tu podstatu do pohybu. Čili ta podstata sama je, jak už jsem, jsme se zmínili na začátku, je to vysvětleno obšírně, je nepochopitelná, neuchopitelná, nemůžeme e, ji pochopit normálním rozdělujícím, diskriminujícím učením. Ale jestliže. Je prosit se nad tím parfémem, hm? což je právě ta álája, buď čistá nebo nečistá. Ten parfém může být buď pot, který je smradlavý, nebo to může být voňavka, která je velice příjemná. Hm? Ale jestliže tam je áláje, no tak tam ty různé vonivky nebo ty různé smrady vystávají a my můžeme ucítit jejich vůni v čínštině doslova šiánči, můžeme můžeme ucítit jejich čí nebo jejich bioenergii se dalo přiložit. Velice zajímavý pojem, který obsahuje tolik významů. Čili ta mysl sama nemá žádný žádnou žádnou formu, kterou můžeme Svým rozdělujícím myšlením eh, pochopit, ale ve spojení právě s nevědomostí hm, máme buď ty eh, příjemné vůně nebo nepříjemné vůně eh, podle eh, situace mysli. Podobně čisté soucno to je takovost není sama. Samo o sobě zakalené, ale když je prosiceno silou nevědomosti, projeví se v něm známky zakalení. Hm? Nečisté soucno to je nevědomost nemůže mít vlastní sebe očisťující funkci. Hm? Ale očistující funkce se může objevit, když je prosiceno takovostí. Hm? Stejně tak, takovost může mít očistující funkci jedině ve spojení s tou nevědomostí. Jinak ta funkce takovosti prostě se nemůže vyjevit. Čili když se něco vyjeví, vyjeví se jedině vzájemné souvislosti. Takovost je neměná ve své podstatě, ale tak vždy aktivní ve svých funkcích. No a ty funkce takovosti, to, je, to jsou ty vůně. A ty vůně pak vytváří rozdíl, rozličná, jsoucna, čistá či nečistá, Tedy když takovost prosicuje nevědomosti, máme proces uvědomění, čili ta nevědomost se přetváří v... nebo nevědomost znamená avidia, ta nevěda se přetváří ve vědu. No a proces vědy je proces zjemňování. To je yoga. To je to, co dělá tradici jogi. jedinečnou, ať už hinduistickou, nebo jainistickou, nebo buddhistickou. Proces očisty je proces zjemňování. I když je vysvětlen jiným způsobem, to jemné je to, co nás vede k tomu čistému. A to hrubé je to, co nás od té čistoty vlastně odpojuje. Protože souvislost je možná jedině na základě nevědomosti. Ta nevědomost Jestliže je spojená s takovostí, se stává požehnáním. Jestliže není spojená s takovostí, no, tak se z nás stává proklením, prokletím. Hm. No a teď eh, pojdeme tím procesem prosícování nevědomostí a pak zase jako obvykle procesem proces, prosícování čistotou. Hm. Vždy jsme měli předtím, eh, buď první jsme měli, jak z nevědomosti hm, se stane proces uvědomování, proces očisty, a pak, jak eh, ten proces očisty se, eh, se stává čím dál tím více nejasný na základě. Eh, zhrubiování vnímání a počitků. Když se počitky a vnímání stává hrubým, tak se odděluje od vědy, to je yoga, no a přibližuje nevědě, a až to nevěda úplně pohltí, v... Takže kromě iluzí, iluzornosti, vlastně nic nepozná. Ale třeba pochopit, a to je základ tohoto pochopení, že ta nevědomost může vyvstat jedině na základě té, té podstaty čistoty. Kdyby nebyla ta podstata čistoty, no tak by ani žádná nevědomost nemohla vystat, protože vše vystává jen a pouze vzájemné závislosti nebo souvislosti. Hm? Čili hm, máme proces prosicování na základě takovosti. V momentě, kdy nevědomost uvede mysl v pohyb, její původní princip, ale pohyb není, no tak vystávají ty různé aspekty od těch nejjemnějších do těch nejhrubších, čili ta Karmická mysl zase prosicuje tu základní nevědomost tak, že se objeví ty iluzorní mysle. Ty iluzorní mysle zase dále prosicují nevědomost, takže se objeví iluzorní objekty, na kterých my pak ulpíváme které si pak přivlastňujeme jako něco, co nám patří, No a tím pádem vytváříme nové a nové vztahy a nové a nové druhy vlastně hlubšího nepochopení. Jestliže se do toho nedá ten proces uvědomování, což je proces zjemňování mysli. Hm? No a tím pádem proces zjemňování mysli je samozřejmě proces zjemňování počítku a vnímání. Hm? No a jsme vlastně v základních pojmech. je třeba si jasně ospovít. Jinak to, co bylo eh, Učené předtím nebude mít sílu k tomu, aby jsme pochopili, že vlastně třeba jednat, chápat a uvědomovat si v každém momentu. Jinak to hrubé přemluví, to jemné, když ale si uvědomujeme, tak to jemné zase přemluví, to hrubé. Hm? No a ten proces stále pokračuje. Protože proces je vždy proces eh, souvislosti, závislosti, hm? podmíněnosti. Ten eh, princip nemůže existovat bez funkcí a funkce nemůžou existovat bez principu. Hm? No a tím pádem ty funkce získávají ty velké atributy, velké vlastnosti. To tak to by bylo všechno pro dnešek. Tak projdeme znova tím procesem očisty A ale první procesem I z hrubosti do očisty, do jemnosti a zase z jemnosti do hrubosti. Jako předtím v jiných variantách neexistuje jemnost bez hrubosti, neexistuje čistota bez. bez zašpinění, hm? protože vše, co existuje na, na základě alai, která je neoddělitelná od takovosti, která se změní, je pouze a jen vzájemného stávu. Hm? No a tím pádem končíme, předáme hm? zásluhy pro dobro všech bytostí, koukáme, že trochu někdo ještě se přidal do konce, hm? tak to je to, co já říkám, možná není zrovna to nejjednodušší, je to výzva k tomu, hm? aby jsme pochopili vlastně, jak myslíme, jak jednáme. Hm? No a ta výzva eh, bude mít sílu, protože to pocitování, to je vlastně vysvětlováno jako šakty. Hm? To je ta síla, ve které eh, to příhodné prosicuje to nepříhodné a to nepříhodné prosicuje to příhodné. Ale stává se to v každém momentu. Hm? No a tam do toho momentu vyvstávání je třeba dávat hm, to uvědomění. V tom uvědomění právě hm, budeme na základě stále jemnějšího hm, způsobu mysli nebo formace mysli vnímat, že to jedno od druhého se nedá vlastně oddělit, že existují stále vzájemné souvislosti. A to v každém okamžiku. říku.líně. Jen co to počítě ootení, je končen fota. Nechce zásloži, to darmi přenesou na všechny bytosti, aby my získali stáv lého obuzení. Tak tady bychom jsme a to k něčemu bude. No a teď to půjde k tomu trochu jemnějšímu vysvětlení, hm? jak to e, nepříznivé ovlivňuje to příznivé a zase to příznivé ovlivňuje to nepříznivé. Hm? No a tak budeme mít už tři variace, jak z hrubosti do jemnosti, z jemnosti do hrubosti z jemnosti do hrubosti, z hrubosti do jemnosti a zase z hrubosti do jemnosti a z jemnosti do hrubosti. Tak výborně. No a to, co se všechno děje na základě zájemného prosicování, což je každý moment existence. Bez toho zájemného prosicování existence nedává na smysl. Tak dobrý, tak e, naschledanou a navídenou. Hm? Ďakujeme a vám. To... A dobré to tak... dopadlo dneska, vidíte. No tak nakonec jsem trochu kecal, no ale e, je škoda, že to tak málo lidí od týhle ty hluboké věci má zájem, protože... To je vlastně naše zkušenost, každodenní zkušenost. A jestliže to tak chápeme, on tak nás to poznamená. No a tak dobrý. Tak jeden dál. Třeba to bude jako lampička. lampičky. Každý z nás ještě rozežne další lampičky a bude to taky k něčemu. No tak pak můžeme i rozebrat třeba. Jindra nebo já, utaratanta částra, která se krásně doplňuje s tím, co se teď učíme. Hm. No a to je text, eh, který eh, je neobyčejně zde eh, filozoficky napitý a potřebuje eh, různé vysvětlení, stejně tak jako tento text. Hm. Já se Nezmiňuji o těch různých tradicích, které to vysvětlují jinak. Fazang to vysvětluje jinak, Yuenzhao to vysvětluje jinak, Chuyen to vysvětluje jinak, to jsou ty nejhlavnější komentáře. No a pak ty moderní interpretátoři to vysvětlují na základě tohoto pochopení. No, tak to bychom mohli otevří další kurz protože těch pochopení je mnoho. Některé jsou spíš na straně toho zájemného prosycování. Některé stále ještě se přiklánějí k tomu základnímu Pochopení buddhismu, že nirvána a samsara je něco, co je od sebe oddělené. Hm? No a vlastně je třeba, aby jsme na tom pracovali sami, aby jsme zjistili, jestli, jak to vidíme sami. Hm? Nejenom se eh, eh, opičili o tom, co učili eh, Starý mistry, hm? všichni mají svou pravdu. No a možná, že my najdem taky svou pravdu, ale jedině tehdy, když na to bůžeme stále myslet.